Stavosovia 279, de iubire a fiilor luminii către Preasfânta Fecioară. Aleluia, Preasfântă Fecioară, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina frumuseții tale ne a arătat și în lumina darurilor tale ne a îmbrăcat. Aleluia, Preasfântă Fecioară, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina minunilor tale, calea mântuirii, desăvârșirii și simțirii ne a arătat. Aleluia prea Sfântă fecioară, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin râvna postului, privegherea ascultărilor și rugăciunilor ne-ai binecuvântat, Aleluia prea Sfântă fecioară, te iubim și îți mulțumim, fiindcă neamul nostru din bezna păcatelor, l-ai scos și în lumină l-ai așezat. Aleluia prea Sfântă fecioară, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina numelui lui Dumnezeu ne-ai dat când ne-ai înfiat. Aleluia, prea Sfântă Fecioară, te iubim și să mulțumim, fiindcă prin numele cel nou al Fiului Tău luminat. Aleluia, prea Sfântă Fecioară, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin lumina adevărului și scutul Duhului Sfânt ne-a înarmat. Aleluia prea Fecioară. Te iubim și îți mulțumim fiindcă în platoșa de lumina Dreptății Domnului ne îmbrăcat. Aleluia prea Sfântă Fecioară. Te iubim și Îți mulțumim fiindcă sabia luminii sfintei cruci în mâinile noastre ai așezat. Aleluia prea sântă peceară, te iubim și Îți mulțumim fiindcă tu coiful de lumină al gândului Domnului Isus pe mintea noastră l-ai pus când ne-ai înfiat